Чоловіки ремонтували вози й гарби, а коваль виковував мідні цвяхи й кільця для кріплення посторонків. Вождь, зі згоди ради і з напучуванням відуна вже відправив на нове місце групу молодших чоловіків, усіх ранових ровесників. Зимувати на новому місці, щоб навесні. Уже бути там, на випадок, якщо хтось із сусідів теж накине оком на ту землю. Їм дали припасів, зброю, а жити вони мали в землянках. Одружені, серед яких є един чоловік-кун, намагалися відпроситись, але їм відмовили. «Народять, мовляв, ваші жінки і без вас». Разом із молодими чоловіками вирушило й кілька старих, яким був час лаштуватися на смерть. Вони мали вмерти і бути похованими вже на новому місці, щоб, ставши духами, оберігати нове городище. Серед них Відун хотів відправити і старого Тума. Йому дуже не подобалося, як той охороняє свого в'язня. Але проти був вождь рум і бо треба було призначати нового охоронця для рана, а отже відривати від важливих робіт ще одну пару рок. Зима була тепла, м'яка, сніжна, що заповідало на майбутній урожай і дало змогу громаді пса, що летить над полем, добре підготуватися до переходу на нове місце. А в'язень ран за зиму Змінився, підріс, став широкоплечим, м'язистим, струнким, у нього почала рости борода. Він так навчився володіти зброєю, що навіть із заплющеними очима поціляв усередину знака смерті, хоч із лука, хоч списом, хоч сокиркою, а хоч кинджалом. До того ж, він міг без зброї побороти одного, то й двох озброєних противників. Але що з цього, коли навесні він мав згоріти разом зі старим городищем, щоб потім, коли його плоть зробиться попелом, а душа полине у світ духів, стати спасителем громади, тобто схилити духів до сприяння громаді летючого собаки на новому місці. Ран був не проти прислужитися громаді, але він дивився сам на себе. Молодий, міцний, гарний чоловік, повен сил і бажання робити будь-яку роботу, а крім того, мислить про світ і має згоріти. Таке здорове тіло. Чому? Огромади тим часом теж визрівало це саме питання. Чому ран? має стати спасителем. Адже як злочинець, він не гідний цієї ролі, а робити з нього гідного, бити довбною по хребту і голові, щоб став блаженним калікою, вождь заборонив, то що ж? Якщо він зійде у вогонь здоровим злочинцем, користі для громади від цього не буде. Духи не слухатимуться його. Але що ж тоді з ним робити? Цього не знав ніхто. Ні вождь, ні відун, ні старішини. Аран усе набирався і набирався сили. І навесні став дуже сильним і красивим чоловіком. Але з небезпечними думками – і ще небезпечнішими снами. Одного разу, коли цілу ніч гриміло і блискало, він бачив такий виразний, чіткий і яскравий сон, що згодом збагнув – це було видіння. Нібито він десь на Майдані бачить їхнього відуна у повному ритуальному вбранні, але дуже маленького – він сидить, як дитина, з витягнутими ногами, але вже на печі у просі і бавиться сакральними предметами, фігурками великої матері, бикає близнюками, і каже Ранові, «Тільки не стрибай за блискавками, це тобі не черешні досягати, обпечешся». А Ран саме цього й хоче». Він розбігається, підстрибує і намагається вхопити блискавку за хвоста. Раз йому вдається вистрибнути на темно-синю грозову хмарку, яка швидко виносить його на небо. Там дуже красиво, соняшно і водночас зоряно, а Місяць усміхається. Потім Ран бачить дуже гарного хлопця. Схожого, як йому здається, на нього самого. Він йде небом і розкидається блискавками, які десь унизу спалахують і гремлять. «Хто ти?» – запитує Ран і прокидається. А вже у уяві до нього долинає «Я – великий син! Я – один і я є». А відтоді Ран багато думав і не відганяв від себе мислі про все це. Спочатку запитував сам себе, чому? А потім чекав, щоб той, хто говорить у ньому, відповів, «Чому я такий гарний, сильний, молодий, маю згоріти в вогні, хай навіть це задля добра людей?» «Ти не мусиш горіти», Просто зверхники хочуть тебе покарати за злочин і не знають як. Але ж треба комусь зустрітися з духами і попросити їх про прихильність на новому місці. Для цього не конче горіти огні. Відон може відправити будь-кого до духів, не руйнуючи тіла. Той може повернутися назад і жити далі. Чому ж тоді моє тіло треба перетворювати на попіл? Кажу ж тобі, покарати хочуть. А як же тоді мені бути? Намагатися не згоріти. Намагатися залишитись у тілі і жити. Але ж я мушу поговорити з духами. Поговори. Вийди з тіла, поспілкуйся з ними. І назад, та ж відун мене не відправить. А ти сам покури такого особливого зілля, випий на маку, скажи таємні слова десять по десять разів опівночі, і тобі не потрібен відун.